Hala, goizuntatik, bardatik, aipatzen duguna, Euskal irigunel kargoak bere buru zagitza, e, eh? uh, argitu duela, eta kontseilu, erag, eragileko goita bost giden artean, kargoak banatu ditu etxe gara hilendakariak, atzo diakin ditu, eta izkuntza politikaren kargoa ukanen duzu, beinat, ahrabi eta rusako hau zapesazirela hori tarazten dugu, egunon zuri? Kargu hori, EAJPNB alderdiarekin, espero zinuten? Ez bat, eh. Erreza izan maliz ezen enetako izain, doikai. Eh? Eh, Zenta esta penetik eh, ene kargoa eh, eh, oita amost urtez eta ofiziale izanez, eh, bara, ene kargoa eh, et, ofiziale eta korexante buruz zen behaz, eh, Uh, eta uh, nahi, etzin, ah, nahi etzinuen kargu bat? Ez bate, ez bate. Eta e, uh, nahi etzetan behaz lehenakaria uh, eta uh, nahi edenez uh, behaz ofizialetako berksanteko eta kargu hartu. Uh, Oficialetan ez oita amost urte behaz uh, uh, baimena emananin. Baina, ala, azken mentuan, baina, baina, zomaitzuk, uh, giletzen baitute, behaz, kargo horrean harteko, ni ez bate, uh, uste baitut eta lan laundiat behar dela ere man eskolarari boloz, eta bolo nortze eta azkarratik ilan hartzen dut, ez badakit ez dela ere gizain, baina, alebe uh, uh, behar da norbait, Eta ortako hartu dut, eta placer egilan, placer egilan, zenta baitakit galdera ondia badela, beraz gizartian. Eta gure uh, haute txiek, uh, haute uh, lan hori lotu, beraz, uh, eta beraz uh, egiten dut uh, uh, gogo honbat egilan. Gogo honbat egilan, ez zitu laizitzen, zer da lentasunez egitekoa azur jostez zora izkuntza politikan? ebol lehen, lehen uh, lana izain da bez uh, bez maiti uh, de artikulariak He, bezen biltzia ta heden ikuspolia bez uh, en sutia eta mainbat bat, mai, mai bat egitzia ikusteko zer egiten da den bain astepentik uh, galdegu utza uh, lenna karria e 10ra len uh, gure aurre kondua beaz, uh, Inportanta edo gotioga izainezan, zenta uh, behar da, behar da, uh, dirustatu ongi, uh, behaz politika bat den edemaiteko, eh, uh, onartu dut, uh, hala, oh, hori galdein izi, uh, ez, ez du mm -hmm. balio haintzineko, afixat edo, izaitzia, bai politika, politika ja konbat berdu ereman dela. Da da kit da kits, da da eta eh uh, gaudela eh denanits eh esas zugu ucheminar eh ala konbatet ucheminar Euskararen Atletik Gaskoina ere hor Bistanda, bon, gero Gaskoina beh, entzuna dugu beaz, uh, dirustatu behar bela eskuara, uh, Gaskoina eskuara bezala, uh, nik ez dut pensamolde hori, uh, zenta behar den uh, lekuan behar dirustatu, ez da dirush, dirua ola sautzen, nola nahi, uh, diren proiektuan proiektuak ditugu uh, lagunduko, ez da ala, dirustatu, dirustatzeko. Eh. Mm. Eraz, eh, izkuntza politikan burua zu izan entzirea beinatak abit, behar da, um, zure posizionamendua edo ikusteko, zugruzun iritzia ikusteko, zonbait zurteren buruan eskuarak, lujalde untan, zer leku, berluke, norat buruz joan berdu izkuntza politika horrek? Ez dakit errez den, eta haizietik ikustia, garkoak bagintu... Ufizialtasuna? edo kooficialtasuna de aquí de aquí su France-Maillande certaine euh ben institut à l'arrêt serbaite et territoriale politique avec les civat territoriale euh ta erva dans sa bien legian itsulseko ez hori gutza uh, ha jakizunbait izan e, e, e, e, behar giduola eh uh, politika gen liken sartzeko ez da wala... es, es, es basica uh -huh. teknikalarik izan ta atecheekilan dizike uh -huh. batida kampo al dianterena ka sistema uh -huh. gen barnian kampo antirena uh, ka jaki ni antirere tiene na eta ustedut eri e, et buruz itzuli behar dula, eta bestaldere, emento onabaita, e, Nafarroa eta Euskadiin, ala, denen e, main baten intzulean e, eskuararen e, geroa denek ergarekin e, so edo begira izagun. Hora, e, emento importanta da, eta uste dut, horre, mento berezia, eta baikogo bat dela mm -hmm. eventuan. erakunde publikoa hori da beraz partaidean artean estatua eskualdea eta tupiko eta tupiko beraz e, interkomunitatea ora ja da euskal kargua e, epen eta uh -huh. e, era merda prezidentsa prezidentziali itzulikatzen dela partaide desberdinen artean gaujikun eskualdeak du matio berrekin ondotik elkargoaren aldi izanenda Zou ondo pro-presidenta? Omen, hori ezta bat erraztate izan. Uh, omen, egan ezo eka... aitu duzula? Ba, ba, grazie tali galdainik. <rire> Mathieu Berger egina izanik, handeta, e, hene izulia izanitela. Hori, uh, lehen dakar egineztu epatu, men uh, kargori hartu behar barima da eginen dut uh, du gabe. Edergi, e, beñata ahabite, ahusako hau zapesa, beraz, zuzira orain, izkuntza politikaren kargu duna eskualel karguan, mirez kargurekin izanik, goizun tal? Da, mirezkiak Da, iziagera.